Nummer 14 und 15 Guten Tag, Herr Klimke. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Ich habe ja für morgen einen Termin beim Doktor. Aber morgen habe ich jetzt leider doch keine Zeit. Und weil ich gerade in der Gegend war, dachte ich, vielleicht hat der Doktor zufällig jetzt gleich Zeit für mich. Oh, Herr Klimke, ohne Termin ist da gar nichts zu machen. Tut mir leid. Dann müssen wir einen neuen Termin ausmachen. Können Sie den Doktor nicht kurz fragen? Tut mir wirklich leid, aber heute ist es schon sehr voll. Wir haben bereits Notfälle. Haben Sie denn übermorgen, am Nachmittag, Zeit? So gegen 15 Uhr haben wir noch einen Termin frei. Na gut, dann komme ich übermorgen wieder. Um wie viel Uhr soll ich kommen, sagten Sie? Um 15 Uhr, dann bitte. Auf Wiedersehen, Herr Klimke.